Прощаючись пожартував, не бійтеся за мене, свинячим шляхом пройду. Ходить у наших краях така оповідка. Удавнину чоловік з путивля купив урильську свиню. Прожила в нього свиня якийсь час, та й пішла із своїми поросятами назад урильськ до колишнього хазяїна. Ішла вона, обминаючи села і ліси, щоб люди її не спіймали і звірі не розірвали. Протоптала доріжку по полях і луках. Доріжка погана, коли грязюка, по ній не проїдеш, не пройдеш. слово свинячий шлях. Зустріч з вусанями Як я говорив, уже у південно-східній частині Путивльського району в Новослобіцькому лісі базувався партизанський загін, очолюваний Рудневим. Хто з нас, путивлян, не знав Рудневих? Це була велика сім'я родом з Мойсіївки колишнього путивського повіту. Батько Семена Васильовича, не маючи ні клаптя землі, найметував у поміщика. В нього було п'ять синів і сім дочок. Семен, коли йому йшов 15-й рік, поїхав з батьківського дому в Петроград до старшого брата робітника російсько-балтійського повітроплавального заводу. В місто Наниві хлопчина прибув саме на початку Першої світової війни і влаштувався на той же завод учнем. Під час лютневої революції він став червоногвардійцем. Разом з братом брав участь у придушенні Корнілівського заколоту. Пізніше штурмував зимовий палац. 18-літнім юнаком Семен Руднів вступив до комуністичної партії. Всю громадянську він партійно-політичний працівник Червоної армії на Південному і Південно-Західному фронтах, був поранений. Після розгрому білогордійців та інтервентів Семен Васильович працював інструктором політвідділу Донецької трудової армії. 1929 року закінчив Військово-політичну академію імені Леніна і довгий час служив комісаром частин у прикордонних військах, нагороджений Орденом Червоної Зірки. З травня 1940 року Руднєв голова Потивольської районної ради Цовіахіму. Активним помічником Рудніва в Цовіахімії був на громадських засадах Григорій Якович Базима, Григорій Якович – один з найбільш шанованих людей у Путивлі, делегат першого Всесоюзного з'їзду вчителів. Його знали в багатьох селах. В одному він ще малим разом з батьком пас громадську худобу, в другому працював на Олійниці у а в третьому зимою вчився, а літом батракував у поміщика на прополюванні буряків, у четвертому – 18-річним хлопцем по закінченні трикласного училища, Став вчителювати у школі ліквідації неписьменності. В Стрільниках перед школою ростуть дві високі тополі. Їх посадив Григорій Якович у перший рік свого вчителювання. А вчителював тут близько 20 років. Звідси на імперіалістичну війну пішов, сюди ж повернувся, провоювавши всю громадянську. Тут він організував колгосп і сам працював у ньому, аж поки зміцніло колективне господарство. Перед Великою вітчизняною війною кілька років був директором середньої школи в Путивлі. Григорій Якович пішов у Новослобівський ліс разом з Руднєвим як начальник його штабу. З ними було чоловік 20 путивлян, у тому числі син Рудніва, – 17-річний комсомолець Радик, котрий в 1941 році перейшов у 10 клас. Більше місяця ми нічого не знали про долю цього загону. Послати туди зв'язкових було дуже рисковано, бо Новослобідський ліс довго знаходився майже на лінії фронту, навколо нього скупчилося багато гітлерівських військ. Коли ж фронт відсунувся далі на схід, ми вже збиралися послати кого-небудь у Нову Слободу, щоб з'ясувати, чи є там у лісі наші люди, а тут повідомляють, що дозорці зустріли зв'язкових Рудніва. Їх привели в штаб. Вони сповістили, Руднів шукає нас і йде з усіма своїми людьми у Спадщанський ліс. Наступного дня відбулася зустріч з вусанями, як прозвали себе бійці Рудніва, більшість з яких, наслідуючи свого командира, відростила вуса.